kommer på kommer nummer åtta som äh, ja, man mår ganska bra av att lämna över den här tanden måste jag säga han äh, ja, har Nästan näst ja, då sitter vi här i en podd Olle, det är det din idé ja nej jag var lite jag tycker det har dokumenterats lite dåligt eh, hur vi tog oss fram till SM-guld 2006. Så jag blev lite arg på det här på Twitter. Och då var du snabbt framme där och kom på att det är klart att vi ska göra en podd tillsammans. Ja, det var ju lite så att eh, Erik Niva släpper den här podden When We Were Kings. Och så var det önskavsnitt där Erik Schelin önskade Älvs på 2006. Och du fick ganska mycket likes på den, den tweeten, Erik. Ja, det var en bra bit över hundra som gick in och ville. Det var många som var intresserade. Och jag tror det landade att de gjorde ett avsnitt om Läster och då blev du riktigt irriterad, Olle. Men då får man ju ta det i egna händer och så köra en podd på, på eget maner här. Och 2006 är ju det vi kanske helst skulle vilja podda om. Men det är svårt att göra ett avsnitt om 2006 och inte prata om 2005. Så det här avsnittet handlar helt och hållet om året 2005. Erik, vem var du 2005? Jag var 21 år, hade precis börjat att plugga till lärare, men la egentligen all min tid på Älvsborg. Jag var ju Borås, ofta bara gick, och var engagerad både i Gulliganerna, Yellow Fanatics, Tifa-gruppen, allt du kan komma på som hade med Älvsborg och supporterkultur att göra. Jag var ju otroligt uppe i allt det här då. Även internationellt, liksom nationellt, men vad som hände runt om på hela supporterscenen i Sverige. var jag otroligt intresserad av. Jag själv var 13 år, bodde i bollebygd. Fanatisk Anders Svensson-supporter, för man vill säga att jag var här och då. Jag kunde nästan slå ner dem som tyckte att Kim Kjellström var en bättre fotbollsspelare. Spela själv som in i ja, vad blir det P92-laget i Hästrafors. Det var ett väldigt Man var väldigt sportintresserad Och det här med Borås Arena och Anders Svensson Det var ju verkligen den, Det var stort när han kom hem Olle, vem var du 2005? Jag påminner nog lite jag, på, jag skulle nog säga att jag påminner lite om dig då Fast jag var 12 år gammal Och spelade i Annelunds IFs P12-lag Och eh, La egentligen all min vakna tid på fotboll I någon form Och eh, att följa Allsborg, det var det roligaste jag visste och eh, la extremt mycket krut på det. Och nöda ner mig extremt mycket i varenda spelare och kunde typ varenda moderklubb som fanns. Så jag var mer nöjd då än vad jag är idag, vilket är ju helt sjukt egentligen. <laughs> ja, där har ni förutsättningar för den här podden. Vi har också tagit hjälp av eh, hemsidorna Born Yellow och Vigule för att någonstans oss tillbaka till den här tiden och kunna göra en bra dokumentation av året. Men för lite så som att ska vi göra ett avsnitt 2006 så behöver vi göra om 2005. Ska man göra rätt om 2005 så behöver man börja i 2004. Så vi kör väl igång där. Det där var Ingen vill veta vart du köpt din tröja med Raymond och Maria. Och det är väl en låt som passar väldigt bra att köra igång den här podden med. För någonstans måste vi börja historien och det blir under 2004. Jubileumsåret för IF Länsborg. Vi fyllde hundra år. Och Ingen vill veta vart du köpt din tröja. Jag tänker självklart på Johan Vilans nummer hundra. Ja, det blev ju lite av ett eh, antiklimax där. Det var ju en av många punkter i det här hundraårsvirandet som presenterades med pompa och stått inför säsongen. Men det gick ju bara ett par matcher in på säsongen 04 där det gick väldigt dåligt för Älvsborg tyvärr innan Johan själv valde att byta. Han ville inte stå i nummer 100 längre. Så att den, den tog bort. Helt enkelt den tror det jag minns mest från den debatten Det var ju också att Peter Idje i IFK Göteborg Hade samma sak Det kommer jag faktiskt inte ihåg Du menar Vårdgårda IKs nuvarande tränare Men jag kommer ihåg att Johan Viland, man såg ju honom som En blivande landslagsmålvakt Under åren på Reavallen Men sen typ 2004 Så hände ju något med honom Han blev ju russkit ojämn Och ja Men han spelade ju upp sig sen, senare såklart den Första matchen jag vill nämna från 2004 Och det är ju den här hundraårsjubileumsmatchen Mot Öis Premiären 2004 Lasse Nilsson straff tänker jag på Den minns ju i alla fall, Olle Nej, för jag var på skidsemester Men jag såg det på Sportnytt han, han, han lobbar ju straffen i ribban I sista minuten Vilket gjorde att vi förlorade mot Öjs Erik, det var ju, det var ju, du pikade ju 2004 Hur kändes det? Det var ett väldigt fint år måste jag ju säga vi hade ju kommit igång ordentligt i TIFO-gruppen. Vi var ett bra sammansvetsat gäng som hade otroligt mycket tid. Vi var ju studenter eller gymnasieelever fortfarande en del och la ju otroligt mycket tid på de här tifo Och i premiären mot Öis 04 så hade vi en stor tygoverhead-flagga som täckte hela gamla sektionierna läktaren under tak. Där vi hade ett 100 års tema med hundra år av stolthet och ära. Så det var ju väldigt nervöst inför premiären bara att vi skulle ha ett sånt stort tifo på den tiden. Vi, vi var ju till och med oroliga för hur vi skulle kunna dra upp den här oh över allt folk. Skulle de ta stopp på vägen? Vad skulle hända? Så vi hade gjort massa noggranna förberedelser inför det där. Men det, det var ju ganska... Det lönsigt. ösregnade väl om jag inte minns helt väl. Det var... Och Ryavallens gräs var mer eller mindre helt brunt. Det var, det var inget gräs på planen. Och det tog ju åtta omgångar innan den första segen började det året. Det var 3-0 hemma mot Örebro. Jag får måste erkänna att det är väl ingenting jag kommer ihåg särskilt mycket från den matchen. Men det var ju också den första vinsten för Magnus Haglund och Peter Wettergren. Det är ju den första säsongen för det okända tränarparet som dels kom från Laholm och från Ördeshög. Magnus Haglund, vad, vad visste vi då, Erik? Vem var det som dök upp där 2004? Ja, de var ju ett otroligt eh, okänt tränarpar. Eh, I supporterkretsen så var det ingen som hade koll på vilka detta var. Men samtidigt så var det ju många som kände att det här var något nytt och uppfriskande. Jag menar, 2003 hade vi avslutat med Anders Grönhagen som tränare. Och han var ju typ sånt här etablerat tränarnamn som var stabilt men ganska tråkigt och diskussionerna om honom gick väl lite att han kanske inte hade det här fulla engagemanget, att han egentligen ville bo och hålla till mycket mer upp i Stockholm än han var i Borås som var fullt engagerad i Älvsborg så jag tror att många var otroligt nyfikna på något nytt och spännande och spelartruppen skickade ut positiva signaler, jag kan minnas så att det gavs ut ganska bra tålamod då i början här. Och man var, ju, man var ju lite stolt, det var ju lite fräckt att ha en liksom, 31 i huvudtränare. Vi då tar det sportsliga, det ska väl ändå avhandlas, så var inte det så roligt som vi har pratat om. Våren var ju bedrövlig och matcher mer att nämna. Det är väl vinsten hemma mot Blåvitt 1-0, där Johan Karlsson avgjorde. Det är också den sista matchen på Ryavallen, vi vann... Eller vi förlorade 1-0 hemma mot Hammarby. Anders Linderoth, vår gamla tränare, stor tränare och omtyckt älsborgare stod som tränare för Bayern. Och vi förlorade. Alltså det är ju, efter segern mot Örebro så togs ju, det togs, tog det kliv verkligen. Hade en del tur också där. Man slår AIK efter något självmål och sådana där saker. Men det är ju, ingen, det är ju mellanmjölk på det stora hela. Lasse Nilsson ser ju väldigt intressant ut. Och får sitt definitiva genombrott i Allsvenskan i år. Och, och Hasse Berggren och han, det är, ju, det är ju de två spelarna väldigt mycket handlar om. Vid sidan av det sportliga så är det ju en ordförande strid på årsmötet 2004. Den sittande ordförandestrid i Svensson blev utmanad av sin styrelsekollega Vigor Bartolsson. Det är en strid som blir ganska het debatt på, på årsmötet. Om jag inte har hört helt fel så var det till och med så att kanslipersonal så Älvsborg sa att man, man ställde sina platser till förfogande om eh, att man skulle säga upp sig helt enkelt om inte Sture blev vald. Nu blev Sture vald och det blev också Sture Svensson sista år som ordförande. På Vigule, det stora supporterforumet, så skrivs det om eh, ett riskkapitalbolag som ska startas för att eh, man ska kunna säkra framtida övergångar och då ska man veta att 2004, alltså hösten 2004 kunde man prata om Anders Svensson men det var väl ingenting man gjorde direkt i början eller under sommaren på, i, inom Älvsborgs kretsar. Däremot så brukar man prata om 2004 som ett ett starkt supporterår. Säger jag fel egentligen Erik om det är så att bäst formtopp inom hela IF spår den står du för? Nej, <laughs> det har jag svårt att tänka mig Men det som, var, det som var väldigt roligt under 2004 Det var ju att vi var ju många som sagt unga drivande Som höll på att ta över i supportkretsar kring guliganerna Många av dem som hade varit drivande på 90-talet Och en bit in i början på 2000-talet Hade ju av olika anledningar trappat av Och hade inte samma engagemang när det gällde styrelseplatser och sådär men det man ska komma ihåg under 2004 var ju att den alternativscenen man pratade om höll på att växa sig väldigt stark i Sverige. Bland oss unga människor då så var ju det här liksom med ultrasgrupper och med firmagrupperingar och att vara alternativsupporter var ju någonting som var väldigt hett och var väldigt inne. Så för oss blev det lite av ett trendbrott nästan i Sverige att vi inför säsongen 05 så helhjärtat valde att gå in och, och satsa på att bygga upp guliganerna. Så att många av oss då som också var Yellow Fanatics och hade våran tillhörare till för gruppen tog ju klivet in i guliganernas styrelse och valde att köra stenhårt på att bygga upp en stark supportförening Och det var ganska ovanligt vid den tiden skulle jag säga. Då det kanske i många andra klubbar blev en ännu ty tydligare splittring mellan supporterföreningarna och det som var alternativ. Var det problematiskt? Alltså, blev det, kunde det bli eh, heta diskussioner mellan äldre och yngre? Kunde det vara på några sådana saker då? Ja, men så var det. Det, det fanns ju eh, ganska starka åsikter om det här med pyroteknik och med val av ramsor. Och vi som var yngre då, vi införde ju trumma i klacken och hade ju en lite annan approach överhuvudtaget. Men jag tror att till slut så landade det nog när vi, när vi klev in i 2005 sen så gick utvecklingen så otroligt snabbt framåt och även de som kanske hade varit mer konservativa eller mer ifrågasättande till oss yngre såg vilken enorm boost hela Älvsborgs supportkultur fick då. Så att då fick vi ett... Som jag upplevde i alla fall ganska starkt kapital från deras sida. Om vi, vi tar då Sture med styrelse och då var det var ju Thomas Nyberg och Stefan Andreasson på kansliet. Hur, hur kände de omkring det här med supportersidan då? Det var väl också ganska exotiskt. Ja, vi hade ju haft en del eh, speciella situationer i början på eh, 2000-talet där, där vi hade haft... Eh, en del konflikter med säkerhetsorganisationen och en, ja, kanske inte alltid den största kunskapen omkring eh, vad vi tyckte var viktiga supporterfrågor. Eh, så att viljan fanns ju att göra bra saker tillsammans och när vi väl satt och diskuterade så tyckte jag att ja, men då flöt det ofta på bra. Vi har, vi har ju alltid haft en bra, eh, ett bra samarbete med Stefan Andreasson eh, speciellt, men det fanns ju inte... På den tiden var det inte alls samma dialog mellan föreningarna och supporterna som det har varit nu på senare år och som har varit van vid i Sverige. Utan supporterna levde ju mer sitt eget liv på något sätt och byggde upp en kanske ännu starkare identitet. Om vi då går vidare så är det ju som vi har sagt innan det sista året på, på Riavallen. Har du något specifikt minne från Riavallen Olle? Kanske från 2004 till och med? Det är ju inte så länge sedan Men det känns ju som en annan tid liksom. När man, man gick in där Och liksom betalade kontant i, I grinden Och så gick in och ställde sig Och såg en match liksom, En löparbana emellan På en jord i leråker Det, det känns lite som en annan tid Men jag, jag kan också romantisera det Och det laget Älvsborg hade liksom, Det var mycket boråsare och, Vet ni förresten men som, Vilken Älvsborg är det var som gjorde sista mål på Revan Nej, jag vet inte Andreas Larsson hemma mot Halmstad. Och när du säger sista älvsborgare så var det ju för att Björn Runström gjorde det sista i sista matchen. Ja, han är ingen älvsborgare. Nej. Det är han han hamnar ju sen i Fulham och Danmark och lite i men aldrig <laughs> det, det jag minns ganska mycket från den här tiden, 2004 om man ska ta det och innan, det är ju programblad som fanns på den tiden. Det var ju fantastiskt. Då var det alltid en sida där det stod om nya vallen. Och då var det, det, var ju, det hände inte så mycket på den sidan Den var ganska statisk i Ett och ett halvt år tror jag den, Varje match så var det bilder Det var ju ganska lite hur det blev sen också Ja eh, Hela det året 2004 eh, Spadtaget till Borås Arena Togs ju på nyårsafton Jag kommer ihåg där Nyårsafton 2003 När, när hela bygget satt igång Och det var ju otroligt spännande att följa. Eh, Andreas Tralle och jag och några till, vi var ju så otroligt nöjda. Vi var ju in och kollade på varenda liten grej som gjordes inne på arenabygget och, och smög in och, och kollade allting som hände och så där. Så vi hade ju stenkoll på varje fas i hela, hela bygget under 2004 och fick ju också då vara med och ta en del strider för det som vi tyckte vad, var viktigt. Vad var viktigast? Ja, till att börja med så kan man ju säga att man kanske hade önskat att vi hade haft en större möjlighet att kunna påverka valet av underlag. Men det klargjordes ju ganska tydligt när vi hade möten med Ellsborg i början där att det fanns inte en chans att det skulle bli något annat än konstgräs. För att det var ett krav ifrån kommunen för att arenan skulle byggas överhuvudtaget. Så att vi var ju mer inriktade på dels att ta en kamp för att ha en klacksektion på långsidan. Det var otroligt viktigt för oss då. Och sen som så hade vi en kamp för att få gula stolar på arenan. Gula och svarta stolar. Det är ju den här kampen med gula och svarta stolar. Nu kanske vi går lite framåt i historien. Men var det inte så att det var till och med en tidningsdebatt? Där det var du som skrev insändare ihop med Arne uh, Punsch från Norby Som ville att det skulle vara en mer neutral färg. Eller hur var det? Ja, vi var till och med i Radio 7 här och debatterade detta. Det var, det var ganska stort där under sommaren eh, 04. Då hade vi eh, bandroller och flygbladsutdelning. Och på något märkligt sätt så hade IEM i Portugal 2004 inspirerat. För då var det ganska många arenor som hade det här att man kastade ut en massa olika färger på stolarna. För att man skulle skapa ett mönster så att det såg ut som att det var folk även på de platserna som var tomma. Och det här var ju en del politiker som tyckte det var jättehäftigt. Så man ville göra något liknande i Pomorås arena. Så vi fick ju driva på den här frågan och pusha på Elsborg och den kampen ännu hårdare. Och sen blev det ju någon form av mellanting när arenan väl byggdes och stolarna skulle sättas upp. Då blev det ju ljusgula, mörkgula och gråa stolar, så som det ser ut på arenan. Då. Det, var det en slags kompromiss att det blev så? Det blev en jättemärklig kompromiss som jag kanske tror att ingen riktigt har varit nöjd med sen arenan byggdes. Jag kan tänka mig att det är många som ställer den frågan fortfarande än idag om varför det är så. Du har tagit upp konstgräset. Det var ju också någonting som var ganska nytt. Jag hittade en artikel i Brås tidning från hösten 2004 med rubriken Gräset är roten till resan. Där berättar gräs, konstgräsexperten Johan Sjöberg som då var lagkapten om underlagsfrågan. Han är ju som alla fotbollsspelare är idag men också som det var då väldigt skeptisk till till underlaget. Och då berättade han om att man åkte på två, under två dagar åkte man till Norge och kollade på fyra olika planer för att känna på hur tillfredsställande gräskänslan var. Och då fastnade man för en plan i det lilla samhället Vedavången, Karmöj kommun. Det här konstgräset vill man ha då. Och då ska man ju också veta att vi hade ju faktiskt konstgräset i oss för Sjuäradshallen som är byggt. Där kansliet ligger då nu är det ju en gymnastikhall men som är bredvid Borås Arena. Där fanns det ju konstgräs men där var det väl att man hade någonting som hette monofiber då som inte var så, så uppskattat. Jag spelade ju en del i Det förr där kom jag där fastnade man ju i gräset liksom. Man fick ju spela med skor. Det gick ju liksom inte springa runt i fotbollsskor där inne. Sen jag spelade även på Borås Arenas första konstgräs då. Och det minns jag att det gillade jag inte heller. det är liksom, Jämför man med dagens konstgräns så är det ju som dag och natt. Så jag, jag förstår ju att inte spelarna var särskilt bekväma i det. Sen, dagens generations fotbollsspelare, för dem är det ju en helt annan sak. Det, det var Det var ju Örebro och eh, Västra Frölunda hade ju redan haft konstgräns i Allsvenskan. Och det var väl mer som asfalt, mer än många. Det var gråa planer som... Sundsvall behöver väl ha, Sundsvall behöver också ja, vara där? Ja, det så. stämmer nog. Men just Örebro och Västerfröland togs upp som dåligt exempel den här artikeln som vi hittat då. Ja, säsongen. Vi har, vi har tagit det sportsliga, att det är sista året på Ryavallen och jubileumsåret. En annan sak som är värt att nämna det är ju att det är ju Lasse Nilsons sista, sista år innan han lämnar för Herrenfient. Han var ju för det första när han kom till Älvsborg. Det har ju Stefan Andreas som pratat om en del om i efterhand. Att kanske vara den viktigaste värmningen Älvsborg gjorde under den här perioden. För det var en ung spelare som var jagad av väldigt många lag. Men som ändå valde Älvsborg och Borås. så att han såg att ja, men här kan jag utvecklas i lugn och ro. Så det var Stefan pratat om var väldigt viktigt. Och sen självklart var det ju också viktigt att han blev såld. För det, det frigjorde ju lite pengar då att röra sig med inför säsongen 2013. I ja, Gule så börjar du skrivas direkt såklart om, om det här. Det är ju egentligen en och en halv månad rykten om att Lasse ska säljas. Lasse säljs i sen i början av januari 2005. Men en sak som dyker upp det är ju att Tommy Lysén var på provspel. Han var då Upphållsavspelare i Grimsås, Division 2. Han kom på provspel i december och då var det ju liksom en lokal spelare som många ville se i laget. Ehm, Tommy var valde sen Blåvitt samma försäsong. Han gjorde bara en match för Blåvitt under 2005, så att det, det gick inte miste om någonting. Men det är väldigt skoj också att se tillbaka till vilka typer av spelare vi jagade då. Folk ville ju också se att Stefan Zlarkovic, som hade kört fast i herensken, och Kanske inte hade det så, så roligt där och ville hem, att man skulle göra ett byte. Att eller Lasse ändå skulle gå till Herrenfen, för ändå kunde ju vi ta Stefan Zelakowicz Selak som skulle gå omvänd väg. Men Stefan Selakovic han valde ju faktiskt också blåvitt den här vintern. Och då är det de, några andra rykten som drar igång och det är ju eh, under landslagslägret i oktober. Så börjar det då, alltså SA15 har ju inte gått särskilt bra. Det här är säsongen 2004-2005, de åker ur. De har väldigt många tränare och Anders, han längtar ju hem. Vi kommer gå in mer på Anders sen också. Men då kommer ryktet att Anders Svensson ska till Blåvitt. I en artikel ihop med Teddy Lutsic så sitter Teddy Lutsic och Anders Svensson att de hade gärna spelat ihop hemma i Sverige i Allsvenskan. Och då är det ju självförtroendet kanske inte är det bästa i Borås att Anders ska kunna komma hem. Och, eh, Lars Alexandersson Han skriver ett roligt inlägg på VG Som jag måste ta upp För när alla är så negativa kring att Anders kanske ska till blåvitt Så säger han, men då? Vi kan väl ta båda Anders och Teddy Vilket är fyra år innan Teddy också kommer hem Men det är väl egentligen <laughs> Det jag vill avsluta 2004 med Är det något vi har glömt tror ni? Nej Men det är ju roligt det där Nu nämner att Tommy Lysén var <laughs> Provetränare det säger mycket om den tiden ändå, att man, man letar ju verkligen här och var. Jag kommer ihåg att bevärvade Hector Svensson från Floda. Kommer någon ihåg honom? Ja, han introducerades som att han skulle vara något fruktansvärt snabb, kommer jag ihåg. Ja, men ett annat roligt namn är också att vi, vi lånade in en vänsterback från Blåvitt, Andreas Nilsson, en allingsåsare. Han lånade vi in säsongen 2004, sen gick han över permanent till oss 2005 tror jag. Eller permanent, han lämnade ju efter en säsong såklart Men <laughs> det är ändå lustigt vilka hyllor man fick plocka på Det är på. helt andra tider Tsunamin avslutar året övrigt Så att det, det är väl Tsunami vi avslutar med och så går vi in i 2005 Det var nåt band du har relation till Erik? Ja, vi var ett gäng som var på Mando Diaw spelning i Folkets Park i Husqvarna någonstans vid den här tidpunkten 05:06 05-06. Så att de har jag lyssnat en del på. Det var ganska stökigt i övrigt, kom ihåg. Det här är ju då musiken som toppade listerna när vi går in här i 2005. Och Låten vi precis lyssnade på handlar ju om att pressen att bli känd och hamna i strålkastarna. Vilket man kanske kan säga att Älvsborg börjar göra här då. Eh, samtidigt i världen så stormen Gudrun slår till efter att tsunamin har lagt sig. Och kidnappningen av Fabian Bengtsson präglar nyheterna. Så det är ju det är mycket nyheter. Det får man ju allt säga. Eh, vi tog upp det lite innan de här rykten om att Anders som ville hem. Det är ju, vid gula är det ju varannan dag är det stort hopp och för att den andra dagen ska bli stor för Samtidigt så startar också Blåvit Supportrar en insamling för att samla in pengar för att få hem Anders Jönsson är Blåvit. Ehm. Det är också så att Blåvitt skickar en delegation till att åka och hälsa på Anders. Det finns inte så mycket att, att egentligen läsa eller se om den delegationen som åkte dit. Det åker däremot en delegation till Saffemt den 8 januari med Stefan Andreasson, Bosebank och Magnus Haglund. Den har man ju fått höra mer om och kanske läsa lite mer om i kanske den boken Utmanarna. Kommer du ihåg det här Erik? Ja, det kommer jag ihåg väldigt tydligt. För jag vet att några dagar innan de skulle åka så ringde Stefan av mig och bad att jag skulle skriva ett brev ifrån supporterna som de skulle lämna över till Anders. Så att jag, jag fick ju försöka stolpa ihop någonting där om att, eh, att det var vår Anders och hur stolta vi var när, när han spelade för landslaget och hur mycket det skulle betyda om han kom hem och allt det här. Men sen vet jag inte om Stefan någonsin lämnade över det här brevet. Det får jag nog passa på att fråga honom vid något tillfälle sen. Jag har läst någon text någon gång att Anders varje gång han fick besök så vill han alltid ha marabou, mjölkkoklad och grillchips. Tror ni att de käkar något sånt då, Olle? Var det grillchips och marabou som Stefan hade med sig? Det är mycket möjligt att det är en efterhandkonstruktion i mitt huvud, men jag för att de har tacos. Så kanske det inte var. Det är bara, man kanske bara önskar sig att det var så. Det, det, alltså de flesta tror att Anders sätter tacos varje gång, så det, det kan säkert stämma. Eh, månaden efter i alla fall, den 9 februari, det är en månad och en dag efter äldsbörsdelegationen har varit på plats. Då spelar Sverige mot Frankrike på Parc des Princes i Paris. Anders Svensson spelar 90 minuter. Matchen börjar klockan 8. Eh, matchen slutar 1-1. Det är där vi 3 Ege, Fredrik Ljungberg och målen. Säger lite om tiden också, att det är just de två som målar. Matchen är klar strax innan 22, och då växlar många över till 22-nyheterna på TV4. Det är där som det avslöjas, att Anders kommer resa direkt från Paris till Landvetter för att sen åka till Borås och skriva på för Frälsborg. Den första på vägen som uppmärksammar detta är Jonas Claesson. Det tycker jag är lite roligt för han, det är ju Gulliganans gamla ordförande, han har alltid gjort en stor sak och han inte bryr sig om landslaget. Så jag kan tänka mig att många satt och tittat på eftersnacket Det kanske är Bosse Pettersson eller någon pratar. Men då är det TV4-anheten att Anders kommer hem. Jag tycker vi växlar över till SVT, hur det låter den 10 februari när Anders kommer hem. Affären går runt på 15 ja. miljoner kronor. Vad säger de om det här? Är det är ett där. Helt perfekt. Tror du han kan leva upp till förväntningarna? Det är klart han gör. Det är underbart. Det är något som man har pratat om länge här. Hade du vågat tro det? Ja, jag har trott på det hela tiden. De har drömt ända sedan den där dagen 2001 då Anders Svensson på ett så fantastiskt sätt tog farväl av Älvsborg för proffsspel i Southampton. Ryktena att han längtat hem har hållit hans drömmar vid liv. Och idag signerade Anders Svensson ett 4,5 år långt kontrakt med Älvsborg. Jag kommer till att för att jag vet att jag kommer att trivas bra här och eh, socialt vilket som, som är väldigt viktigt för mig. Eh, jag vet att jag kommer att ha roligt när jag tränar och när jag spelar och då vet jag att jag blir en bättre fotbollsspelare. Jag känner också eh, med, med väldigt fått väldigt bra intryck av tränarna och, och allting runt omkring och jag känner verkligen att jag kommer hit för att utvecklas för att bli ännu bättre. Det där var alltså SVT nyheterna den 10 februari 2005. Anders kommer hem, det som sägs i media, det är väl att Anders Svensson får en ganska låg lön. Han får inte den högsta lönen i Älvsborg, Bosse Bank, tydligt med att berätta. Han får däremot en hög sign bonus och det är väldigt mycket prat om det här att företagarna hjälpte till och att, att Boråsarna hjälpte till att få hem Anders. Det är till och med så tydligt att Bosse Johansson, vilket är egentligen rätt konstigt han är på presskonferensen. För det här är en månad innan han blev vald till, till ordförande i Älvsborg. Han har ju suttit i styrelsen sedan innan då. Eh, Bosse berättar att 7% av eh, övergångsumman står föreningen för. 45% är gåvor. Och 48% är risklån. Jag var så ung så jag förstod inte särskilt mycket. Utan mer än att det var ju helt sjukt att få hem Anders. Men man har ju läst i efterhand att... Älvsborg var väldigt noga noggranna i sitt agerande och dubbelkollade allt med skatter och sådana där saker på grund av att IFK Göteborg med Janne Plombok i spetsen, jag kommer inte ihåg hans efternamn ens, han hette Janne Plombok hade i samband med att de värvade Borgorgars tränare Petridia idag så hade de ju ja, de hade ju klantat till det på något sätt där så Elsborg var väldigt noga med att allt skulle gå bra och det gjorde det där är det också så att Anders Svensson hade haft en skattesmäll innan när han flyttade till Savernum för att ha sin lägenhet i Borås och det var också mycket såna alltså Skatteverket hade koll på fotbollsföreningar. det var liksom någonting som var fokus på just då så att det, det, det var mycket prat om det här med summer och hur man gjorde och allt sånt där Erik du var ju på presskonferensen. vad minns du ja, jag minns ju framför allt på förmiddagen där att man visste ju att det var någonting på gång men... När det väl kom ett sms om att ja, men nu blir det presskonferens. Jag pluggade vid det under de åren i Jönköping. Så att det var bara att springa utifrån föreläsningen. Och kasta sig på första bästa buss. Och ta sig så fort det gick till Borås. Och det, det hann jag. Och så minns jag att vi stod och väntade utanför Grand. Och det var fullt med journalister. Och det började även dyka upp med många supportrar. Nej men det var lite den här... Det var verkligen en nästan overklig känsla att, att det här hände. Att det verkligen, man hade inte vågat tro att det skulle gå i hamn förrän, förrän man verkligen såg Anders dyka upp runt husknuten där och gå in på grant. Så att det, det var väldigt stort och det var nästan så här lite halvkaotisk känsla inne på själva presskonferensen också. Det var mycket folk och det var stoj och stim och sen Därefter så tror jag att jag tog min sista Riktiga sån idolbild i livet Ungefär När jag stod jämt Anders och höll om honom Och flinnade upp jämte där. Det, Den har jag kvar där hemma någonstans det, det var stort Anders Henssus status har vi tagit lite om Han har ju spelat 90 minuter i en landskamp Mot Frankrike dagen innan Det är inte många spelare på den tiden Som gör det innan man skriver på frälsborg Det är ju fortfarande så här nu har ju många år passerat och sådär, men det, det är ju fortfarande konstigt att han kom hem, känner jag, på något sätt. För man liksom visst, man kan ju se Markus Rosenberg kom hem. Ja, han var ju inte så ordinarie i landslag som Anders var. Och Anders, han var ju ja, men en startspelare i Premier League, liksom. Det är ju helt... Nej, jag förstår det fortfarande inte, <laughs> varför han gjorde så. Men jag är ju glad åt det. Ja, Anders Svensson är ju någonting som vi kommer att återkomma till mer i den här berättelsen. Dagen efter Anders har skrivit på så presenteras YouTube. Det är en stor grej som händer. Det handlar också om Örebrost tvångsdegradering i tidningarna. De har en dålig och taskig ekonomi vilket gör att de inte säkrar upp sin elitlicens vilket ältas mycket under vintern. I Borås är det också kanalstämning för att Emil Örstig, skidåkaren, vinner VM-sprinten i Åberstorf. Så, så nyheten kring att Bosse Johansson, eller ja, Bosse Bank som vi nog kommer säga mer i den här berättelsen, att han ska bli ordförande, det hamnar ju lite kom undan. Jag sa det innan också att det är lite konstigt att Bosse Johansson sitter på podiet och presenterar Anders Svensson. För det är ju inte förrän den 9 mars som han blir, blir vald. Och i februari så är det två artiklar som, som läggs upp innan Anders Svensson blir klar för Älvsborg. Den ena artikeln, Göran Söderlund skriver båda. Han går i pension samma period också, skribenten Göran. De två artiklarna är att förberedningen ska presentera Bosse och det andra är att man ska säkra sin seriebudget nu när Anders kommer hem. Det, det vågade Älvsborg gå ut med en vecka innan Anders hade skrivit på. Det är också något som tyder på att det är lite annorlunda än vad det är idag. Idag kan jag tänka mig att ett pressmeddelande från Elsborg det tänker man på i minsta detalj. 9 mars, då är det fokus på ålder har jag skrivit upp här. Stefan Andreasson är då 36 år, Bosse är 39 år och Haglund är 31 år. Vi pratade om det innan att han var väldigt ung som tränare. Det var, det var ja, Man tyckte det var coolt, tycker jag. Tror jag. För det var ju som Stefan Andreasson har varit inne på tidigare, det var ju, det var ju ett gäng tränare. Mellan 50 och 60 år som bara vandrade omkring i klubbar. De hette Gingblad och Bergstrand och sådär. Ja. Årsmötet för Älvsborg var på Sagabiografen. Var du där Erik? Jag var där ja. Och vad jag kan komma ihåg så var det inte sådär. Det var ju ingen stor eh, händelse på samma sätt som årsmötet 04 hade varit. Utan eh, här valdes ju Bosse Johansson till ordförande och det var ganska väntat. Då läste jag sammanfattningen på Svenska fans efter årsmötet. Efter årsmötet 2004, när man skulle summera ekonomin för 2003 så presenterade man ett minusresultat på 6,9 miljoner. För 2004 på det årsmötet så gjorde man en vinst på 5720 kronor. Så att Bosse han hade väl kanske gjort sitt för ekonomin under 2004 för då satt han ju redan i styrelsen. Någonting som jag tar med mig som är lite kaxigt det är att man, man räknar med höjda intäkter på 10 miljoner på grund av Borås Arenas bygge. Men då ska man också veta det att den sponsorbudget som man har lagt den är redan nådd vid Överlag så pratades det ju mycket att vi var först ut med att bygga en helt ny arena på det sättet som vi gjorde och att det skulle ge oss ett försprång förhoppningsvis. Men sen var det ju fortfarande ganska osäkert Kanske den stora biten då med publiken Hur väl det skulle falla ut Men det fanns ju en otrolig Nyfikenhet och tillförsikt Överhuvudtaget så att Det började ju andas optimism På ett helt annat sätt än vad det hade gjort tidigare Veckan innan Älvsborgs Så faktiskt skulle guliganerna också årsmöte Olle, vet du vad som hände då? Erik Schelin väl som ni gjorde här Ja, och då måste jag säga att Jag tänker ju på när Erik står i mitt cirkel. nu är det här efter 2005, jag tycker det ändå ska tas upp. Erik står i mitt cirkeln på vår arena och du blir filmad runt huvudet till tonen av Enja. Ja, nej, det var ju en, det var en otroligt rolig period. Alltså, som jag var inne på tidigare, vi var ju många unga drivna personer som eh, hade väldigt mycket tid och la otroligt mycket tid på allt som hade med oss på att göra. Eh, och vi fick ju in duktiga personer som eh, hade hittat lite spetsegenskaper där också. Vi hade ju Erik Eke Johansson som eh, kunde det här med att filma och som jobbade med medieproduktion och även Pontus Persson och några till som byggde upp en mediegrupp där som eh, på den tiden var otroligt vassa alltså jämfört med många andra i Sverige. Sen kanske jag inte var helt nöjd med den där eh, grejen när jag blev filmad i mitt cirkeln i någon hjältepost. Den kände mig ganska obekväm med. Men det var väldigt mycket annat som var roligt och det gick ju otroligt mycket snabbt framåt vid den tidpunkten. Det klippet ligger uppe på Youtube för den som vill leta upp när man filmar Erik runt omkring till och Enja. Eh, matcher, det är ju inte så mycket matcher under den här perioden, januari-mars 2005. Det är ju Älvsborg på träningsläger i Sypen där man mött lite utländska lag. Annars, det enda jag kommer ihåg eller tror mig minnast är väl att det är en träningsmatch i Rångerdalen mot Stavböck. Det är väl den här perioden. Ja, ja jag var där, det minns jag. Det, det enda jag vet är att det var väldigt mycket peruteknik och sen också är det väldigt speciellt att det spelas en träningsmatch idag. Det fanns en likhet med, med träningen nu i somras. Att man skulle ut till de mindre lagen, det kan man ju förstå. Är det något i den här perioden som jag har glömt? Tycker ni det Daniel Mobeck, vad borde, borde vi prata om? Jag tycker det är någonting vi tar med oss när vi går in i april 2005. Ska vi gå vidare? Absolut. var låten Las Vegas med Martin Stenmark, det svenska fiaskot Eurovision 2005. Låten var allmelodifestivalen men kom på nittonde plats av 24 i Eurovision. Något som inte var ett fiasko däremot, det är ju Borås Arena som har invigning den 17 april 2005. Jag lyckas rota fram ett inlägg från natten till söndag 17 april, klockan 14 minuter över ett så loggar Erik Schelin från Ullrissehamn in på Vigule och skriver att han precis kommit hem från att ha jobbat med Tifot. Eh, och du skriver att det här kommer bli en historisk dag, premiär på Älvsborgsfästning inför fulla kokande läktare. Våra spelare ska helt enkelt inte kunna förlora när årgårdsläktare som gubben nummer 12 <skratt> sätter igång. Jag har något svagt minne utav detta. Jag var ju visionär redan på den tiden. Nej, men vi hade ju jobbat med det här tifot otroligt länge. Jag vet ju att vi, vi la de första skisserna redan i slutet på eh, 2004. Hade vi en idé redan på hösten där om vad vi ville göra. Och eh, landade ju den här enorma OH-flaggan med stadssiluetten Som var eh, 110 gånger 17 meter. Så vi hade ju jobbat enormt med den. Och sen också gjort... Hela övre etaget med plastflaggor, som var ett, ett solmönster. En, en Älsborgs sol som steg över staden. Med budskapet, likt fornstora dagar, gryr en ny morgon åter över staden. och Det var ju precis den känslan vi ville fånga, som, som höll på att växa fram här. att Nu hade vi något helt nytt på gång, som skulle på, påminna om våra fornstora dagar. Enligt mig är det nog det bästa 10 jag har sett i, på en l eh, Och jag, om man letar fram bilder så är det, på Tifon så är det ett... Som man går, nu är det så dålig kvalitet från flesta bilderna från den här tiden, tyvärr. Men eh, jag kommer själv ihåg att vara på knallansläkten med hela min familj. Och det var väl också att få så här... Det var, kändes som att det var något nytt att det var något speciellt. Alltså det här tifot verkligen satte tonen för att vi pratade lite om innan det här med att... Vi la, Tiden bakom oss med att Tommy Lysén var på provspel och, och, och allt det där Jag var på matchen och jag stod i klacken på Årgårdsläktaren Där man tyvärr inte såg så mycket av själva matchen sen <laughs> Men det blev det var, det var ett problem som vi tog tag i senare under säsongen Nej, men Jag kommer ihåg, det var det var fantastiskt fullt med folk på hela inneplanen inneplan också det var, det var ballonger och grejer och... Undrar om, undra om inte Jonas Jonas Liberg sjung let me entertain you, och såna här saker också. Klack på långsida tog du upp där Olle. Vad har du att säga om det Erik? Ja, det var ju det man får komma ihåg här i början på 2000-talet var ju att det var ju det vanligaste i allsvenskan att man hade klack på långsidan. Om man kommer ihåg då så var ju både Hammarby, Djurgården, Malmö FF, alla Göteborgslagen, alltså man hade ju klack på långsidan. Det var ju i princip bara Örebro AIK, Helsingborg delvis, som på den tiden hade klack på kortsidan. Så för oss då när vi skulle flytta över så blev det en principiellt väldigt viktig fråga att vi skulle fortsätta att vara på långsidan. Vi var lite rädda att många av våra medlemmar i klacken skulle välja då att, att vi skulle bli splittrade om vi hamnade på kortsidan. Så vi hade ganska långa diskussioner med arenagruppen och sen även med polisen, de hade väldigt mycket synpunkter rent säkerhetsmässigt att vi skulle ha en, en klack på långsidan. Så att vi fick sitta i många möten och eh, lägga upp planer för hur... Med, hur det här skulle avskiljas och med, det fick byggas ett eh, speciellt staket bakom. Och det, det var många turer men till slut så fick vi möjligheten att vara på långsidan. Och det var ju ingen höjdare. Eh, vi insåg ju ganska snart att det var ju otroligt kassakustik och vi blev ganska avskilda från resten av publiken där ute i den här eh, klacksektionen nere i hörnet. Så vi förstod ju sen när vi hörde bortaklackarna och den, den akustiken som fanns på kortsidorna att det är klart att det var ju de bästa platserna. Men jag är ändå glad på något sätt att vi fick möjligheten att testa, för annars så tror jag att många av eh, klackmedlemmarna hade gått runt och varit ganska bittra på att vi blev tvungna att vara på kortsidan. Nu fick vi ändå välja att göra valet själva sen till slut. På um, forumet vid Vigule? Där var det diskussion i elva dagar innan premiären om att Elsborg gick ut i Borostini. Att man skulle hyra in en orkester som skulle spela hela matchen. Det var verkligen det som man diskuterade inför matchen. Jag har några svaga minnesbilder eh, utav detta. Eh, sen tror jag inte att det blev någonting till slut. För eh, vi hade väl, vi var ju ganska. Emot att man skulle hyra in någon form av stöd som skulle hålla igång under matchen. Men det gjordes ju några sådana grejer där. alltså Under 05, 06, 07 då var det vid något tillfälle det fanns någon inhyrd klackledare som gick runt med megafon på inneplan. När det var massa barn på kortsidorna. Det var inte jag då, utan det var någon annan. Nej men det, det fanns en del såna grejer som där föreningen och supporterna inte var helt överens men det där löste sig ganska bra och det det, det som vi pratade om som, som man kommer framförallt ihåg med inramningen det var ju tror, ganska häftigt där vid med hela tifot och ungdomssektionen på inneplan som släppte ballonger och starkare än någonsin som donar på och sen kommer ju det här tifot på framsidan på Borås tidning dagen efter. Så det var otroligt stort. Om, om vi går till matchen så högst spelarbetyg den här matchen som slutade 1-0 vinst i Älvsborg. Det fick Martin Andersson. Han gjorde en kanonmatch och då kan man säga att Martin Andersson hade ju tidigare varit en urkött landslagsman som ansågs vara en väldigt lovande försvarare som vi hade i Älvsborg. Men han var väldigt ifrågasatt här då och det var ganska mycket av försvaret och och målvakt Johan Viland vi pratade om 2004 var inte det bästa året för honom. Abbas var den liksom den lovande bakifrån som faktiskt några redan under våren ville se i laget. Ja, nej men som sagt att Viland var ganska ostabil 2004. det var inte så att han gjorde några grövre tabbar eller så där, men det var mycket tveksamma, tveksamma saker. Men just det med Martin Andersson du nämnde där så det, är, det blir ju en följetång, jag ska återkomma till resan. Men hela ja, Egentligen från 2004 och hela 2005 Så det pratas extremt mycket Om att på måste ha in en mittback För vi Vi hade ju aldrig värvat vi, vi, Vet ni när för senast det en mittback innan detta? Inte en aning faktiskt <laughs> Inför säsongen 1999 <laughs> Men var man då? Chetil Pedersen <laughs> <laughs> Ja men det är faktiskt ganska otroligt Och sen körde man ju liksom på det kom ju underifrån, det var Kristoffer Arvage Och Joakim Alexandersson Och sen blev det Johan Sjöberg Och Martin Andersson Men alla var ju överens om att skulle Älvsborg bli topplag Så var man tvungen att ha in en ny mittback Och det var ju följetången Hela 2005 då Men Martin Andersson klev ju fram och gjorde väl jag tror han gjorde assist till målet Som blev segemålet Det stämmer, det får vi lyfta fram Så blir Martin glad Ja, han <laughs> är Stor hjälte Får vi säga att Martin då var Men kanske ännu större hjälte var Daniel Mobeck Det historiska första målet Föräls på Borås arena eller ja, Första målet på Borås arena överhuvudtaget Daniel Mobeck som anfallare Hade det varit på en sån här blöt Naturgräsplan då hade ju bollen gått ut Över kortlinjen Och hade det varit på en, ja, en torr naturgräsplan Så hade det gått ut och fångat bollen Nu kom det en långboll från Martin Andersson som den bara stannade på gräset och ja, Dick Last gick ut och missbedömde totalt Och Mobeck gjorde mål Ja, nej men Mobeck är ju Egentligen det enda nyförvärvet Som Älvsborg Skaffade sig inför säsongen 2005 ja, Om man inte räknar med Andreas Nilsson då. Ja, exakt, om man inte räknar med Andreas Nilsson som Vars kontrakt gick väl ut med Blåvitt tror jag Som vi tog Och sen då såklart Anders och Mattias Som kom på sommaren Men eh, han hade gjort det okej okay i Kalmar Spelade forward och kunde även användas som högmittfältare, pratade det pratades om Men han skulle då ersätta Lasse Nilsson Och så här, många år senare så kan man ju undra liksom hur tankarna gick När man skulle ha trög i Hasse Bergen och Daniel Mobeck på topp Det, det fungerade ju inte riktigt Daniel Ale Alexandersson var ju också tillting Ja, fall, Daniel Alexandersson sägas. gjorde ett bra, ett starkt 2004 faktiskt Och tog en plats i starten 2005 Men spelade oftast vänstermittfältare Ja, men Mobeck, den historiska första målskytten Borås Arena i alla fall. Vi kommer nog återkomma med ett anfallare och försvarare mer framöver. Ja, och sen är det ju tre raka förluster här en period under våren också. En riktigt dålig match mot Helsingborg där Johan Viland tabbar sig. Det är förlust mot Djurgården och Landskrona. På Vigule skriver Jonas Claesson som vi har nämnt innan på den 3 maj. Vi behöver en ny backlinje, skitlag, skitbacklinje, skit, skit, skit. Det är det enda som står i inlägget. På Vigule så är det diskussion om, en arg diskussion om att eh, eh, vår stigning hänvisar till gulliganer när man hänvisar till gulliganen.nu som var domänen då. För det var ju Virtuella gulliganen hette det då. Därefter blev det, bytte det namn till Vigule på grund av den här diskussionen. Någonting som kanske var under en arg period för många supportrar. På vid gula så skriver också skribenten Peter Braxus, en skribent som det bråkas mycket om. Det är till och med en omröstning om han ska bli utslängd. Helt plötsligt blir Peter Braxus Peter Viberg och det startas en blogg som är rödguling. Så att det, alltså man har ju varit med om många perioder när det är rätt mycket ilska. Och det, det är väl också som så att... Eh, många har sett att Elfsborg lyckas och man har tagit hem Anders Svensson och det är liksom nya Borås arena, men ändå så stämmer det kanske inte riktigt. Eh, en skribent skriver till och med på figula att tragiken är när Estonia sjunker eller barn dör. Men det här är inte tragik för snart kommer Anders Svensson och då börjar man nästan tänka på finns det någon spelare i allsvenskans historia som haft större förväntningar på sig Anders Svensson när han ska komma hem? Ja, det blir ju så eh, att man lätt kommer ihåg de positiva delarna under eh, våren och försommaren 05 eh, Jag har ju svaga minnesbilder från de här förlusterna som vi nämnde hemma mot Djurgården och Landskrona och sådär eh, att det var lite halvknackigt men samtidigt så, så var det ju väldigt mycket fokus också, i alla fall från supportled framåt mot eh, den här Kalmar-matchen som skulle komma. Ehm, så att det byggde sig ändå upp en form av tillförsikt även om man kände att, eh, att det var lite halvknackigt emellanåt. Men då ska man ju komma ihåg att vi hade ju ändå med oss 0-4 i bagaget så att man... Kanske inte var helt förvånad heller att, att den säsongen speglade in även en del under våren när det var spelet. Under den här perioden sen då, det är ju då vi är inne i slutet av maj, då helt plötsligt lägger BBC Sport upp en artikel att Mattias Svensson väntas gå till Elsborg. Och i TV4-nyheterna än en gång, så är det Mattias Jonsson, Mattias lagkamrat i Norwich, som hintar om att Mattias Svensson har gjort sitt i Norwich och ska flytta hem. och Då började det återigen bli lite hopp i Borås och kring Älvsborg. Många supportrar går tillbaka till det läget man var lite innan, under vintern. Och dessutom så avancerar Älvsborg i Svenska Kuppen under den här perioden. Man vinner över Blåvitt. Det är faktiskt två matcher mot Blåvitt i den här perioden. Det är en match där Älvsborg leder länge men Peter Idje kvitterar sista minuten i Allsvenskan. Men jag tror de flesta minns avancemanget i Svenska kuppen. Där kommer också en match mot Malmö FF. Och då är det spelaren Joakim Sjöhag det får man väl säga, vi har pratat om Donny Mobäck och anfallarna. Det är ju inte så att många har så mycket tro till de anfallarna som finns i Älvsborgs Och Janne Hansson, den gamla bt har redan under våren lanserat att Joakim Sjöga är kanske någon man borde testa. Joakim Sjöga då innan gjort en minut mot Blåvitt under hösten 2004. Och han hade spelat u 19 kamper för Sverige. Det som man kommer ihåg med den här matchen mot Malmö FF det är ju att Ellsborg vinner 3-1 och då ska man veta att det här är ju året då Malmö FF är gerande mästare. Och det som man minns mest det är väl att Joachim Sjöberg snurrar upp Olof Persson på Ria Åsar med en fint som nog aldrig har varit smiggare i Allsvenskan. Jag kommer mycket väl ihåg det och jag, jag kan inte hitta den där finten någonstans heller. Det är... Det är, liksom, det är 2020, då. vi har hur mycket grejer som helst som går att se på internet Men Joakim Sjöhages klassiska fint mot Olof Persson, den, den går inte att hitta Nej, det, jag, jag själv är ju då 13 år när det här sker Och jag tror nog faktiskt att Joakim Sjöhag är den spelare som, som är liksom den jag tänker på mest Alltså det var verkligen en idol det var lite som att när man satte in Joakim Sjöga på de här matcherna som var då var att det alltid är en målchans bara man slår upp bollen på andra planhalvan. Han hade ju sån extrem speed så att det var som att det var ett sus på vår Arena när Joakim Sjöga Sjöhöger kom på andra planhalvan. Jo, det kommer man ihåg. Och han lyckades ju på något sätt alltid att trockla med sig bollen också. Och för oss då som... Stod i klacken så var ju det här extra roligt För det var ju väldigt många som Till exempel hade gått på Viska strandgymnasiet ihop med Jocke Eller som kände honom och sådär Så att det, det fanns ju en förväntan också på att det var en ung Boråskille Eller sjuaraskille som slog igenom Så jag tror att han fick det, det var som du säger Det var ett sus och ett stort intresse Kring, kring han som spelare. Det är ju också då under våren, man, man fattar ju att det, vi pratade med, om Mobeck och innan. Anfallare behövs, så det ryktas om först Jo Tesse, Anders Svensson i har i 15, att han ska till Helsingborg Sen så kommer det upp ett rykte om Kingsley, Sanni, Ecke. Och en, spela, en dansk spelare som heter Jeppe Kurt. Och alla vill verkligen ha anfallare till Borås. Fred Berglund, han ryktas till Malmö FF du ska med att Fredrik Berglund var väldigt upphåsad på den här tiden. älskar ju att höra sådana här gamla namn droppas faktiskt. Den här Malmö-matchen är ju i alla fall en av tre raka matcher där Joakim Sjöberg är mål. Och då ska man också veta att det här är de tre sista matcherna innan eh, eh, Anders Svensson kommer hem. Men också då Mattias Svensson. För Mattias Svensson har ju en presskonferens den 6 juni. Eller han har inte. Älsper har man presenterar Mattias Svensson. Jag minns själv att jag läste på text-tv att Mattias var klar. Det var så man läste nyheter på, i Bolleby på den tiden. Det var ju också stort att Mattias skulle komma hem och det kändes ju som att det var nästa pusselbit som föll på plats. för Många hade ju följt hans karriär i England och Eh, varit väldigt stolta. Det var ju många guliganer, ett gäng som åkte över redan han spelade i Porchmunt och hade liksom hållit den här relationen lite vid liv under hela tiden. Att han kände sig väldigt Älvsborg, väldigt Borås. Det, det var ju våran kille, det här också liksom. Eh, och sen var det nog en del som var lite nyfikna på hur bra han var, hur... Eh, hur hans spelstil skulle kunna anpassa sig till allsvenskan. Men en stor nyfikenhet. Det var lite med hjärtat i halsgropen som presskonferensen välkom. För att det skrevs i norska tidningar att Mattias var klar för Rosenborg. Det gick till och med så långt så att Rosenborg fick gå ut på sin hemsida och dementera att Mattias Svensson skulle inte till Rosenborg. Så det var nog en lättnadens suck för många älsborgare när Mattias Svensson skrev på för älsborg. Det var väl egentligen det jag tänkte att vi skulle prata om som hände mellan april och juni 2005. Är det något vi har glömt? Jalla, vi har ju en sak också. Vi har ju en till sak. Här. Det är ju att Johan vilan bryter armen mitt i allt här också. Just det. Håkan Svensson presenterade sig också. Det är bra att du tar upp det. Och Håkan Svensson då, det var ju för många AIK och Halmstads gamla målvakt som han hade väl lagt av till och med under den här perioden. Och så gjorde lite comeback en spår. Så det var tre gånger Svensson som skulle börja spela i juli. Bra att du tar upp det. Men vi, jag tycker vi går till juli faktiskt. Ja, men det gör vi. Boys are back in town med Thin Lissi. Det var låten som spelades när Anders och Mattias sprang ut för uppvärmning. Ja, faktiskt Håkan Svensson också då som, som Olle tog upp här på slutet. Men det är den 4 juli 2005 och Borås arena är full till bredden. Det är extremt varmt. Det var en väldigt fin högsommardag. På samma sätt som premiären mot Öster så hade vi... Jobbat ganska intensivt med ett stort tifo så vi hade ju en koreografi som täckte hela långsidan och sen hade vi även ett yngre gäng i tifogruppen som hade också kört en, en mindre koreografi på Älvsborgsläktan med just det här temat The Boys Are Back in Town med bilder på eh, Anders och Mattias på två OH-flaggor. Så att, eh, det var otroligt häftig stämning. Eh, jag kommer till och med ihåg att det var vågen som rullade runt på Borås Arena varv efter varv under uppvärmningen där. Jag tror Göran Lone var i sitt esse när han fick igång publiken där. Men, eh, men det var ganska också det här lite overkliga känslan precis som öysmatchen hade varit att det var så otroligt mycket folk på arenan med publikrekord och över 17 000 och allt det här. Så det, det var häftigt. Det var, man kände verkligen att det här var en stor dag. Dagen innan den här matchen så är det ju i alla fall en träning där Borstini skrev som att det var mer folk på träningen än Norbi spelar match. Och det är väl inget konstigt. Det var mer folk på den träningen än vad det är när Norbi nu spelar i Superettan. Borstini hade också en artikel med dig Erik. Där du säger att vi är livrädda för att ett gäng arga gubbar vägrar hålla uppe grejerna Och då antar jag att det är Tifot som menas där. En diskussion som varit innan, det var ju vem ska starta i målet. Är det Håkan Svensson eller Abbas Hassan? Men också, vem startar i anfallet? Joakim Sjöage hade gjort mål i tre raka matcher. Och då ska man också veta att Hasse Berggren hade också gjort två mål under den här perioden. Hasse Berggren, han 13 är ju respekt och det här var ju en tid när Hasse var den som hade hög status av honom och en Sjöhage. Ja, den där debatten Sjöhage kontra Mattias Sönsson, den, den kommer jag ihåg. Och där var ju så här, upplevde jag ju nästan att varenda människa i Sjuradsbygden som var lite, lite fotbollsintresserad hade en åsikt. Det var ju jag alltså, jag, jag har aldrig varit med om att ha pratat så mycket om en hur en Älvsborgsälva ska formeras. Varken före eller efter det. Det var, det var verkligen en jättesnackis. Och som du säger så var Hasse Berggren flyttade ju ingen på. För han var ju. Jag tror han till och med var med och nosa i ligan Toppen här. Under våren 2005. Eller ja kanske blandar ihop det med något annat år. Men han har ju väldigt hög status i alla fall. Så honom petar man inte på. Och ja Mattias kan ju inte spela på någon annan position. Och inte sjöag heller. Så det var ju. Alla hade en åsikt. Ja. Det slutgiltiga valet blev i alla fall Mattias Svensson och tur var väl det. Matchen mot Kalmar FF slutade 1-0. Mattias Svensson lyckades under den här tiden att spela göra. först trampar han Patrik Bagan-Rosengren på, på ryggen. Vilket senare blev en ramsa, men det var ju också han som gjorde målet. Jag har några svaga minnesbilder där om den här euforin. Eh, vid målet Och det finns ju en del ganska häftiga foton Som är tagna när, när Spelarna kastar sig upp i en formation och de klättrar på varandra Och så den här klacksektionen Som vi hade på långsidan i bakgrunden Så att eh, ja, det, var, det var en fin dag Och även här Är det ju faktiskt så att eh... Älvsborg vinner rätt match. Vi pratade om det innan att under våren så vann man premiären mot Ös, vilket var rätt match att vinna då. Här vann man med 1-0 mot Kalmar. Sen är det faktiskt en ganska taskig sommar för Älvsborg sportsligt. Det här är ju dubbelmötet mot Kalmar. Så matchen efter så är det match mot Kalmar igen. Och då är det Joakim Sjöhag som startar istället för Mattias Svensson. Expressen slår på stort och skriver att Mattias Svensson petas av 18-åring vilket egentligen visar... Hur lite man kanske pratade om Älvsborg utanför Borås eh, När jag säger syriska hemma 2005, vad tänker du på då Erik? Ja, jag tänker ju på ett otroligt eh, antiklimax Alltså vi hade ju då med Kalmar hemma i färskt minne Börjat att bygga upp en självbild av att Nu, nu jäkla nu ska det hända grejer här eh, nu, nu ska vi få igång... Båda Svensson på planen, vi ska få igång lagmaskineriet, vi ska fortsätta dra mycket folk till arenan. Så den här, den här matchen mot Assyriska kommer jag ihåg som nästan chockartad att vi förlorade så tydligt hemma mot en nykomling. Det var jättejobbigt, jag Vi förlorade med 3-1 på hemmaplan. Två mål av Hassan Zetinkaj och Kabbal Zanora. I den här matchen så är det också så att Okan Svensson, han tabbar sig. diskussioner kring vem som ska stå och tar ju liv igen. Och det är ju mycket många som vill ha Abbas i mål. Men rubrikerna handlar ju faktiskt inte om detta sen när matchen är summerad. Anders Svensson åker ju på en skada. Det är ju domedagsstämning, eller vad säger Olle? Ja, just det Erik sa med hur man hade hypat upp Välsborg under den här stunden och man möter nykomlingar, ett bottening från Södertälje och åker på stryk liksom, eh, nej och sen åker Anders Svensson på en skada på detta, det är ju, det är ju all, all, allt som kan gå fel går ju också fel, helt otroligt och sen då Håkan Svensson som Likt Irlanders målvakt 94 tappar in ett långskott från Hassan som, ja och det, nej, det, blir, det blir ju skit alltihop. Ja, för sen blir det ju väldigt många matcher utan Anders. Vi tar oss vidare i kuppen. Vi möter Häcken i kvartsfinal där och tar oss vidare till för när Vi ska möta Djurgården senare under säsongen. Men sen har vi också en match mot IFK Göteborg hemma vi förlorar med 2-0. George Morad är väl den som var bäst i om man kommer ihåg mest av där. Men där är det också så att Håkan Svensson han ska ta en boll utanför straffområdet som han tar med händerna och blir utvisad och äntligen blir det ju faktiskt så att eh, Abbas Hassan eh, blir första målvakt. Jag kommer ihåg att det fanns en liten besvikelse där. Håkan Svensson såldes ju in med att han var väldigt rutinerad och stabil och allt det här. Och det... Blev ju inte riktigt eh, som förhoppningarna var med, med den värmningen. Eh, så att många var ju förväntansfulla och ville ju se mer av Abbas. Och eh, han blev ju ganska snabbt under hösten här lite av en favorit i supporterled också. En eh, duktig målvakt men också liksom väldigt ung och glad, trevlig kille som, eh, som många liksom kände. Att det var en sympatisk och bra människa som man hade lätt att tycka om. Ja, det var ju också Abbas som vintern 2007-2008 ryktades gå till Manchester City när Svennis var tränare. Han var till och med över på provspel. Det är väl det jag kommer ihåg mest av Abbas från den här tiden, men också att han på allvar efter det här eh, tog upp kampen om platsen med Johan Wieland, vilket vi förhoppningsvis kommer tillbaka till mer i ett framtida avsnitt kanske, kring säsongen 2006. Men nu när vi ändå har, nu har vi kommit så pass långt på säsongen så jag skulle vilja att vi går igenom lite i den truppen som var 2005. Om man då går in på hemsidan Bonjella så kan man se statistiken över spelarna som spelade 2005 och den mest frekventa använda startelvan. Och i den var det Johan Viland i mål, Martin Strömberg som högerback, Johan Sjöberg och Martin Andersson som mittbackar, Johan Karlsson som vänsterback, Samuel Holmén som högerryter. Magnus Samuelsson och Joarie Illula som innemittar, Daniel Alexandersson som vänstermitt och Hasse Berger och Joakim Sjöberg på topp. Vad du säga om det, Olle? Ja, det finns ju väldigt mycket att säga om det. Nej, men I grund och botten så är det ju precis som under tiden på Ryavallen, det är ju ett lag som... Med en del borås boråsare och närodlare spe spelare i laget. Och sen en stor snackis från att Anders, Anders, Anders Andersson, även innan Anders Svensson ansluter. Det är ju vad man ska göra med Samuel Olmen, som är den största talangen Älvsborg fått fram på många, många år här. Men han får hela tiden spela på en kant där han inte vill spela. Ofta spelar Magnus Samuelsson och Jari Illola in i mittfältare och Samuel får spela på en kant. Och när Anders Wensson kommer så ja då är det inte så direkt att han får spela bredvid Anders Wensson på mitten. då Så det är en väldigt stor snackis. Och sen är det ju klart backlinjen är hela tiden. Här söker ju på liksom. allting i backlinjen egentligen. Man har ju egentligen inte riktig högerback. Martin Strömberg har spelat mittfältare tidigare och jag kanske inte är den kvickaste. Johan Karlsson har blivit en nödlösning på vänsterbacken som visserligen gör det okej, okay, men det är fortfarande ingen naturlig vänsterback. Och sen har man ju då Martin Andersson och Johan Sjöberg som är helt okej, okay, men med Så under hela 2005 så jobbar man ju hårt på att få in försvarspelare. Har du något exempel på något rykte som det var under 2005? Oj, oj, oj, oj. Vad har jag har, rykten? Nej, men inför säsongen faktiskt. Då älskar du på en spelare i Sundsvall som är extremt bortglömd idag. Fredrik Lundqvist heter han. Ringer du några klockor? Inte en enda. Nej. Han gick sen till Viking Stavanger. spelade där i två år, skadade sig och la av. Men man, han som Mattias Svensson trampar på. Bagan Rosengren Ja, ja men han budade Rälsborg också på, inför eh, säsongen 2005 Var det inte så här att i samband med det så sa Stefan Andreasson att eh, Kalmar nobbar ju budet men då sa Stefan att eh, Kalmar ska veta sin plats i näringskedjan Jag har ju att Jo, så är det ju för, för här har det tidigare varit en eh, följetång om att Djurgården vill ha eh, Samrl liksom Han är en stor talang och han vill inte spela på kanten Det är klart han ska komma till Djurgården men Älvsborg svarar ju då att nej vi säljer inte till konkurrenter och då när Älvsborg själva då budar på en spelare först från Sundsvall och sen en från Kalmar då är det klart att då vill ju vissa peka finger på att Men, ni ska ju inte komma här och vara liksom. När Samuel Holmen ryktas till Djurgården så är ju den heta diskussionen på Vigule kring hur man hanterade Fredrik Stenman som man ska komma ihåg är en spel där vi har släppt till till Djurgården några år innan där då som verkligen blomstrade i Djurgården under den här tiden. Mm. Ja, och samtidigt då går ju Mittbacks <gård> detta ständiga sökande efter Mittbackar och försvarare vidare. Sen under som, även under sommaren 2005 från sommaren 2005 och egentligen hela hösten så är det ju ett namn som är extremt tätt. Och det är ju Joakim Nilssons storebrorsa Per Nilsson i Ård Och han, han vill ju gå till Älvsborg. Det, enligt Stefan Andreasson är Fredrik Lundqvist, Patrik Rosengren och eh, Per Nilsson. Alla vill verkligen gå till Helsingborg. Det ju, det ju, så kan det ha varit för liksom, har man Anders Svensson på ingång och Mattias Svensson och nya arena och en satsning Då, då är det klart att många spelare attra sig av det, och det är, Men Älvsborg då, de lyckas ju inte skaffa en nyttback inför säsongen 2005 Så under sommaren så börjar man föra samtal med Ådde Gränland och Per Nilsson Och de är villiga att sälja men det hela rinner ut i sanden och han får ju senare en väldigt framgångsrik karriär i Tyskland så det kanske var bra för honom. Sen tar man även in en mittback på provspel för att man är så desperata provspelare tar jag alls för aldrig för in men man tar in en kille från Rwanda här. <laughs> och eh, ja, han är ju ingen succé. Det blir ju till och med så att jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Helt ointressant faktiskt. Men jag kollade upp vad han gjorde efteråt och han, äh, han lyckades ju ingenstans. Så han återvände hem till Afrika och la med fotbollen 2009. Men då enligt Henrik Hustin, journalisten som skriver utmanarna under den här tiden, så till honom då så är, säger han att Tell Mr. Stefan that I can play for free. Men nej. Så det, det blir så att sommaren 2005 får inte älska man får inte in någon mittback då heller. Och det det är väl egentligen, alla vet om att inför 2006 då ska Älvsborg värva en mittback och sen sen, ska, sen är det bara frågan vem det blir Ja, om vi går tillbaka till spelarna som spelade på 2005 Erik, vem, vem hade mest speltid, minns du det? Nej, det minns jag inte Johan Karlsson, 25 matcher och 2216 spelminuter enligt Born Evighetsmaskin Ja, precis Olle, vet du vem som gjorde flest mål 2005? Borde ju vara Hassebergen. Ja, det är det Vet du hur många mål han gör? Det är 14 lag i Allsvenskan här va? Ja, ja Säg att han gör mål mot alla Nej, nej han har ju inte mål mot alla men, Ja men 13, 14, 13, 12 12 säger vi 13 är ju helt rätt då Så du, du får faktiskt ja, alltså. Det är ju lustigt att Hassebergen ja. har 13 mål Det är som skrivit i stjärnorna. Ja, jag, jag tänkte att jag nu chansar jag ju bara på 13 För att han har nummer 13 Men det var alltså rätt Ja, andra spelare som man ska kanske haka fast vid det är att faktiskt Jonas Lundén spelar äldst på den här tiden. Det tycker jag, det känns som att det är ännu längre tillbaka tiden som Jonas spelade så. Så han var ju oftast högerback då. Det är också någonting som det pratas mycket om, alltså ytterbackarna Jonas Lundén och Andreas Nilsson, det är väl inte favoriterna i... På, på Vigule. Och sen så är det ju också att det här året så spelar ju Jesper Arvison i Älvsborg, Andreas Drugge spelar i Älvsborg. inte många minuter från honom. Eh, Eder Sarkis och Marcus Falkolander ger ger debut. Eh, vi har pratat mycket om mittbackarna. Joakim Alexandersson tycker vi, att vi inte har nämnt så himla mycket. Eh, men där har vi... Han fasas väl sakta ut här typ, eller? Ja, det blir väldigt mycket så att eh, han fasas ut det här året. Och Daniel Alexandersson får man väl ändå säga Hitta någon slags roll på vänsterkanten det här året Man kan också säga med Jari Illola att han hade ju höga förväntningar På sig när han värvades till Älvsborg Men hade ju några säsonger där Som kantades väldigt mycket av skador Och eh, han hade lite Frågetecken omkring sig Och 2005 så spelar han ju 15 matcher Och gjorde väl helt okej okay från sig Men det är ju ändå nästa år sedan 2006 Som alla kommer ihåg Jarillula ifrån Det man minns mest av Jarillula 2005 Det är just den perioden vi är inne i nu Då möter vi Landskrona En match vi förlorar med 4-1 om jag inte är helt fel Där Jarillula i matchminut 58 Bränner ett Ja, öppet mål, springer tillbaka, river ner en landskrona spelare blir utvisad och därefter, jag tror det är Jörgen Pettersson som spelar landskrona, Lanskrona, eh, ser till så att det blir mål på frisparken och det är väl inte så positivt kring just Jari där och då. Eh, men ja, det, återigen går Älvsborg in i en väldigt tung period under 2005. Är det något den här perioden som ni tänker på mer som vi, som vi glömmer av? Jag tänker mycket på det där att, att hur man tog hand om Sampa där att man lät honom att spela på en kant det tyckte jag själv var ganska jobbigt eftersom jag är från Ljung, precis som Sampa men det skulle ju senare lösa sig sommaren 2006 vi kommer väl till det ja. Så vi går vidare till sista segmentet för 2005 mm. Absolut Det var var Fixium med Coolplay och den låten släpptes den 5 september och under den här perioden kan man nog säga att väldigt många älsbarare tyckte att eh, Anders Svensson skulle fixas och bli hel för det hade ju som sagt inte gått så himla bra Den 12 september det är ju drygt en och en halv månad efter han blir skadad så kom han tillbaka i en sån där match man ofta refererar till Jävle hemma på arena det man brukar säga är den tråkaste matchen som finns och det här kan man väl säga här också Det blir bara 1-0 men det blir ändå vinst Än och få vinster Den här tiden det, det är ju lite Alltså djupa toppar och höga dalar Hela 2005 och det är ju skönt Att han är tillbaka men här kan jag tänka mig också Att det är lite som att säsongen är över eh, Olle Kommer du ihåg vem som gjorde mål i den matchen mot Gävle uh, Jag får väl säga Hasselbergen Berggren är ju tråkigt så. Ja, Det är ju helt rätt det är ju, ja. Självklart är det Hasse Och Hasse kommer vi dyka in lite mer här på slutet Han var stor under den här tiden Ja, det återkommer verkligen här Under september så spelar vi Svenska Cup semifinal på Stockholms stadion Borta mot Djurgården Det är en match som vi förlorar med 2-1 Och som Olle sa innan då, Det är ju då det ryktas mycket om Håll med till Djurgården Och det här diskussionen om Stenman Och Sampa spelar på yttermittfältet Eh, tycker inte vi ska gå in mer på det just nu Men där är vi också en spelare som jag tänker vi har glömt lite Johan Sjöberg var väldigt bra 2005 Eller vad säger du det? Ja, han var ju tillsammans med Hasse Berggren eh, Lite av en eh, kult spelare för, för oss supportrar Och med sin eh, kompromisslösa inställning på planen Och stora hjärta Så eh, han var ju en favorit Och han gjorde ju ändå eh, 21 matcher under den säsongen och var ju en av dem som klev fram Jag säger Johan Sjöberg Vad tänker du på då Ole. Jag tänker ju på Lite grann Gamla tidens mittbackar Han kanske inte hade fungerat i ett Älvsborg idag Liksom där bollen Det ska vara snabba passningar längs liksom, med marken och sådär. Men han var ju Som försvarsspelare var han ju En favorit absolut Hård, tuff att möta det, var, ja, det fanns ju en anledning till att han kallades för Katten Lod. Ja, precis. Den här perioden får man väl också säga att då möter vi Öjs. Då hade vi behövt elva stycken Johan Sjöberg på planen. Det är en match där Elsborg leder med 2-0 i första halvlek. Matchen slutar 4-2 efter fyra raka mål av Ailton. Det är ju Öjs stora spelare på, på den här tiden. Olle, vad tror du de diskuterade på Vigula då? Ja, alltså jag skulle vilja gissa på att de pratar om försvarsspelet. Möjligtvis också att någon slänger in om att vi minns han också borde skaffa oss en brasse. Ja, vi hade ju Asse. Nej, men, ja. eh, alltså, när man släpper in fyra mål på det sättet, då, då är det ju som alltid på gula. då pratar man om att spelarna tränar för lite. Så är det ju alltid. Eller vad säger Det är ju en debatt som alltid kommer tillbaka att spelarna borde träna bättre och inte spela Playstation. Det är ungefär samma mantra som kommer tillbaka. Rya Åsar och Jonas Kolting är genomgående tema genom alla år skulle jag tro. Och det slås alltid upp som att det är något stort och nytt och att det är alla tränare som alla mm. tränar för lite. Men det är, den diskussionen den, den har nog levt i 25 år i Älvsborgsgrätsar. Det är också mm. faktiskt lite hett för att supportrar och sett spelare vara ute på krogen väldigt mycket under den här perioden. Och det är väl rätt tydligt att eh, ja, säsongen börjar gå mot till slut, Älvsborg kanske... Inte, ja, det är inte toppstrid, det är inte bottenstrid och, och lite så Men vi har haft det roliga med, med premiär på Borås Arena och Anders Svensson eh, Då, mitt i allt det här Då testar eh, supporterna att byta klackläktare till Älvsborgsläktaren Kommer du ihåg det här, Erik? Ja, det har jag väldigt tydliga minnesbilder av eh, Det var ju som vi var inne på tidigare att Vi hade ju under hela 2005 känt det här att den sektionen på långsidan blev ju inte vad vi hoppades på, även om vi vid några tillfällen vid två, tre stormatcher hade mycket folk på klacksektionen så fick vi inte stämningen att lyfta och det, det handlade ju till stor del om att det var väldigt dålig akustik och att vi inte fick med publiken runt omkring. Så att vi började ju ett arbete där vi, där vi ville undersöka möjligheten att kunna flytta till Koppkidan. Vi såg ju att Älvsborgsläktaren var den, den riktigt bra klacksektionen som det var tänkt från början egentligen när den byggdes. Och det var ju också där vi hade vårt förråd och där vi, där vi egentligen på så sätt hörde hemma. Så att vi gjorde ett test och flyttade över till Helsingborg hemma i slutet på 2005 och eh, det fick ju positivt gehör så därefter så hade vi en omröstning på ett medlemsmöte där eh, kortsidan vann med stor favör. Jag tror att det var en eller möjligtvis två medlemmar som röstade för att de skulle vara kvar på långsidan men eh, de köpte sen också att eh, majoriteten var för att flytta över. Ett historiskt årsmötesbeslut Något annat som var historiskt Historiskt dåligt får man nästan säga Det är att vi förlorar med 8-1 Mot Djurgården I den sista matchen Djurgården som då är svenska mästare Ja, och jag Än idag Förstår jag inte hur det gick till egentligen. Det är, så, det är faktiskt jättekonstigt Att man Älvs på slutet mitt i tabellen den här säsongen Och att man åker till Stockholm Sista matchen och skärmer ut sig på det sättet det är ju, ja, det är otroligt men det, det stod väl 3-0 i halvtid tror jag i Djurgården och eh, som ni var, har varit inne på så var ju man kände väl lite att mentaliteten både i spelartruppen och kanske från supportrar och kansli och så vidare var, var ju att nästa år då jävlar, 2005 var kul men nu är det över, nästa år ska vi köra, så man glömde väl lite av att, <gård> att säsongen ska ju avslutas på ett bra sätt så, nej, det var pinsamt. Var du på plats på den här matchen, Erik? Jag var på plats. Vi var en busslass som var uppe. Och eh, det var ju som vi varit inne på tidigare, att eh, en stor del av eh, hösten här under eh, 2005 så var det lite... Ja, vi... Luften hade gått ur lite. Eh, det var inga större sportsliga insatser. Eh, och... Eh, den här sista matchen den blev ju riktig pungspark. Det var otroligt jobbigt att stå där uppe på den här dåliga borta sektionen och bevittna det här på plats. Det är en utav få matcher som jag faktiskt har försökt att lämna i förtid. Och då, då ville de inte ens släppa ut oss från stadion för att gå och sätta oss i bussen. Så att vi fick gå tillbaka in och försöka genomlida hela det här debaklet Men på ett sätt så kan jag ändå känna att den matchen och hela den förnedringen som det faktiskt innebar föddes ju också en form av revanschlusta. Den blev ju ändå så här i en historisk kontext lite av ett startskott på mycket av det andra som skulle ske. Så jag vet inte om man helt ska se den matchen och den... Totala förnedringen som enbart Någonting negativt När man sen blickar framåt Det är ju den största förlusten för Älvsborg I Allsvenskan genom tiderna Och den, den minns ju många extra Mycket för att målvakten en Pardembo Dembo Toraj Gör mål till och med, de skickar fram honom på en straff och Minns du den som gjorde Älvsborgs mål i den matchen? Samuel Olmen gör målet det står det. ju även i det står ju i utmanarna och också att eh, Adelsport spelare de låser ju in sig i omklädningsrummet såklart efter matchen. Men om påstyrde funktionär där knackar på och eh, gång på gång säger åt Samuel att nu måste du komma ut och hämta ditt pris här för planens bästa borta spelare <laughs> Så Samuel får till slut gå ut, lunka ut ur omklädningsrummet och hämta någon liten vad det nu kan vara något mobilskal eller vad kan vara. <laughs> ja. Nej, det ju... Jag minns ju också, på, på vägen hem så var det otroligt många supportrar som var förbannade på bussresan hem Och det formulerades någon form av brev också som, som skickades till, till kansliet och spelartruppen Så att det blev så, sen så att de som ville fick sin resa och matchbiljett fick den betald av spelartruppen jag kommer inte ihåg hur många det var som faktiskt bad dem att få det återbetalt men, men jag vet att det gjordes i alla fall. Det detta, minns jag, detta minns jag gjorde jag där fick en del rubriker så det var ju ur, ett PR, ur en PR synpunkt så var det ju ganska bra också faktiskt att, att de rubrikerna kom just ja, det var till och med utländsk media som skrev hela brevet i sin helhet så jag tänkte läsa upp det. Ja. Till IF Elfsborg spelartrupp 2005. Ni innehar nu den största förlusten under elegansernas 101-åriga historia. Vi supportrar följer runt om i hela Sverige. Vi lägger pengar, tid, vårt, vår tillit på klubben i vårt hjärta och vad får vi för det? En allsvenska säsong består av 26 matcher. Eran säsong stycks vara slut redan med den 25 Vi supportrar vissa hjärta genom att stötta er i mer och motgång. Men ni visar varken själ eller hjärta för klubben eller supportrarna genom er totalt uruslig insats i matchen mot Djurgården. 8-1 är ishockeyresultat Och större förluststiffror finns inte i Älvsborgs 100 åriga historia Vi supportrar kräver en officiell ursäkt från er spelare Samt att ni står för våra samtliga kostnader för resan till Stockholms stadion Och inträde på arenan Kostnad 11 380 kronor Starkt, starkt Jag blir, väl lite... Ja, jag blir lite tårdögd så det, är... det är väldigt tydligt ja, och det, det som händer därefter är ju faktiskt att spelarna och kansliet går ut och svarar på lsp.se. Vill ni ha det svaret också? Såklart. Det finns inga ursäkter. Vi skäms. Vi vill på detta sätt bli alla våra supportrar, medlemmar, sponsorer och alla de ideella krafter som arbetar för vår förening om ursäkt. Vi skäms. Det sätt vilket vi, vilket vi genomförde matchen mot Djurgårdens IF är helt oacceptabelt. Vi önskar att vi hade kunnat säga att det berodde på de yttre omständigheterna. Men det finns inga ursäkter, inga bortförklaringar. Vi var bara dåliga. Om vi ändå ska försöka se något positivt i detta i det redan inträffade kan det vara värt att vi har lärt oss en läxa. 8 kommer att ringa i våra öron de närmsta fem 6 månaderna. Ända till den dag då vi springer ut för den allsvenska premiären 2006 faktum kvarstår. Vi spelar faktiskt i Allsvenskan även 2006. Och trots allt, årets tabellplacering var den bästa på flera år. Vi har redan knutit näven i fickorna och ser med tillförsikt fram emot 2006. Vi hoppas att du gör det samma. Sen är det en text om hur man ska få sina pengar återbetalt. Kan du dra den, den, den också? Presen. Så här lät det i alla fall när Älvsbro slutade på plats sju i Allsvenskan 2005. Ändå ett hyfsat resultat. För på där och då Vi slutar i alla fall inte tio Det fortsätter ju faktiskt vara lite livat Även efter den här matchen och säsongen För året stängs ju Med en försäljning av Hasse Berggren Ja Nej men som vi har varit inne på är att Hasse var ju en stor supporterfavorit Och När det hade de gångerna det gick Tungt 2004-2005 Så var ju han oftast den som Tog tag i saker och gjorde De viktiga målen så folk blev upprörda, folk blev rejält upprörda. Jag har läst gamla texter och folk i, på Vigule är det ju det är upprorstämning där. Liksom och folk ifrågasätter, liksom Stefan Andreasson, är den här sportchefen vi ska ha som inte ens kan behålla vår bästa spelare? Det är, det är riktig lynchstämning men samtidigt hade ju Hassebergen faktiskt redan innan säsongen 2005 uttalat sig om att han inte trivdes i Borås och önskade flytta antingen hem till Gävle eller vart det nu kunde tänka sig bli och eh, han var 31 år hade ett år kvar på kontraktet och häcken betalade ju sen 3 miljoner för Hasse så det, och med tanke på hur det är bra sen så det, bra affär, bra affär det fanns ju ett lager att vilska till för Gävle budar samtidigt men vi valde ju pengarna hos häcken det var nog kanske inte helt vad, vad Hasse ville han ville nog hem till Gävle Ja, jag minns det tydligt för eh, Hasse under de här tuffa åren eh, 02-03-04. Eh, han hade varit en del av det här ljuset som hade funnits då än eh, och luta sig mot. Han ja, men blivit en kultspelare. Så att jag minns att det var väldigt jobbigt att han lämnade. Det, det är fortfarande en. Lite av favorit. Jag tänker lite så här. Vad, vad tror ni? Alltså Berger, den gjorde den 5 november 2006. Alltså han spelar ju häcken, så antagligen han tagligen kollar kollan på häcken för han tillhörde dem. Men när jag lyfte SM-bucklan ett år efter. Vad tror du? Alltså tänkte du, Olle? Ja, jag vet inte. Men det konstiga när man läser. Alltså han. Det, det var ju flop, ska jag inte säga. Men han var ju en besikelse i häcken. Jag tror han gör fem mål eller något under nästa säsong i 2006. Så det är klart att han kanske satt hemma och tänkte att den där Mattias Svensson som spelar som ensam forward, han, honom hade ju aldrig petat. Så kanske han tänkte. <laughs> ja, det låter, som ett, så det låter som ett bra slut på Sagan 2005. Vad, vad, vad tänker ni? Ska vi se fram emot 2006 istället? Ja, det gör jag gärna. Det gör jag gärna. Ja. Då gör vi det i ett annat avsnitt tror jag. Absolut. Tack för det här avsnittet. Tack. Anders Svensson, är den bästa i Sverige på det nu. Vad tror du andra experter skulle säga än där? Du menar Thomas Nordalsen för Ja, jag tycker tror att det blir bra. För första gången på länge så är jag inte orolig. Eller vad säger du Glenn Nej, det klart Anders Svensson är en bra fotbollsspelare. Det kommer gå jättebra när det gäller En bra passningsspelare.